Efnis yfirlit Formáli, blasiða sjö Ænúasöngur, Ænúlindalje, tónlist ænúanna, blasiða þrettán Vala saga, Vala kventa, lýsing á völum og mæjum, blasiða þuttu og þrjú saga, kventa silmarilljón, þrjáttjú og þrjú Fyrsti kapli um upphaf dagana, þrjáttjú Annarkabli um ála og jafannu, fjörutjú og þrjú. Þriðjikabli um tilkomuálfanna og fangavist melkors, fjörutjú um og átta. um þinggolf og melíunu, fjörutjú og átta. um álfheima, eldamar og höfvingja elda, sextjú. Sjöttikabli um fjanur og laust melkors úr hlækjum, sextjú Sjöndi kabli um Silmerlana og Uppsteit Nólda, 73. Áttundi kabli um Myrkvun Valalands, 80. Níundi kabli um Brotthlaup Nólda, 85. Tíundi kabli um Sindra eða Gráálfa, 101. Ellefti kabli um Sólina og Tunglið og Lokun Valalands, 109. Tólti kabli um Menn, 105. 13. kapli um endur komu Nólda til Miðgarðs, 119. 14. kapli um Belaland og Konungsríki þess, 133. 15. kapli um Nóldana í Belalandi, 134. 16. kapli um Mægil, 151. 17. kapli um tilkomu manna á vesturstarð, 162. 18. kapli um Eidhing Belalands og Fallfingolfs, 174. 19. kafli um beren og lúthien. 187. 20. kafli um 50 orustuna, 1000 tára orustuna. 216. 21. kafli um túrin Túramba. 227. 22. kafli um eigingu Dorijans. 259. 23. kafli um Túor og fall Gondolíns borgar. 270. 20. kapli um siglingu Jaræmdils og heftar stríðið. Akallabit. Uppgangur og fall Numinors. 291. Um máttarbaugana og þriðju heimsöld. 319. Ættartöflur 345. Vegleiðandi nafnaskrág 353. Um kortin í bókinni 384. Plácidas X